Четверте, Хорхе повільно приходить до тями. Голова розколюється, в роті сухо, в животі крутить. Він не має уявлення, скільки випив, але, мабуть, багато, бо похмілля жахливе. Ідея він пив, факультетська вечірка, письменницький семінар, на який увібрався як колишній студент. Після чергової сварки з Фредді, здається, ніщо з переліченого. Він розплющує очі, готовий до ранкового сяйва, яке спричинить ще один вибух болю у його бідній змученій голові, але світло м'яке. У стані біди його оточує ласкаве світло. Він ніби лежить на футоні чи килимку для йоги. Поруч стоїть відро, пластикове відро для миття підлоги, з Волмарту чи Долар-3. Він знає, для чого воно там, і тут же згадує про реакцію собак Павлова на дзвінок. Варто було лише кинути погляд на це відро, щоб живіто хопило судомою. Він стає на коліна і рясно блює, після достатньо довгої, на кілька вдихів паузи блює знову. Шлунок заспокоюється, але на кілька секунд до голови вдирається настільки сильний біль, що йому здається, що череп зараз розколиться навпіл, а половинки покотяться по підлозі. Він закриває сльозливі очі і чекає, поки біль вищухне. Зрештою настає полегшення, але у роті й носі лишається присмак прогірклого блювотиння. Заплющивши очі, він намацує відро і спльовує у нього, поки трохи не очищує рота. Він знову відкриває очі, піднімає голову обережно і бачить грати. Він у клітці. Досить місткий, але у клітці, так? За ґратами довге приміщення. Верхнє освітлення, мабуть, регулюється реостатом, тому що в приміщенні темно. Гола бетонна підлога. Настільки чиста, що з неї можна їсти. Але їсти точно не хочеться. Половина приміщення перед кліткою порожня. Десь посередині сходовий проліт. До східців притулено мітлу. За сходами знаходиться добре обладнана майстерня з підвішеними на кілочках інструментами та верстатом для стрічкової пилки. Також там є комбінована торцювальна пилка. Хороший інструмент, не дешевий. Кілька ножиць та машинок для підстригання живої огорожі. Ряд гайкових ключів, акуратно підвішених від найбільшого до найменшого. Рядок хромованих розеток на робочому столі біля дверей, котрі відкриваються... куди? Звичайне майно домашнього майстра, і все виглядає доглянутим. Під верстатом стрічкової пилки немає тирси. Поруч із верстатом агрегат, якого він ніколи раніше не бачив. Великий жовтий куб, габаритами з промисловий опалювач чи кондиціонер. Хорхе вирішує, що це саме він, тому що від установки відходить гумовий шланг, що ховається в обшиту панелями стіну. Якщо десь і зазначено назву бренду, то на тому боці, який наразі поза полем зору. Він озирається у клітці і лякається того, що бачить. Не пляшок з водою Дасані на ящику з-під помаранчів, котрий служить столом, а синьої пластикової коробки під похилою стелею в кутку. Це туалет Порта Джон, того типу, яким користуються інваліди, котрі ще спроможні вставати з ліжка, але вже не можуть дістатися до найближчого унітазу. Хорхе не певен, чи здатен твердо стояти на ногах, тому підповзає до туалета і піднімає кришку. Він бачить унітазі блакитну воду і відчуває настільки потужний запах дезінфікуючого засобу, що з очей знову бризкають сльози. Він закриває туалет і, стоячи на колінах, повертається до килимка. Навіть у нинішньому своєму жахливому становищі він усвідомлює, що означає «порта Джон». Хтось хоче, щоб він перебував тут тривалий час. Його викрали не якийсь картель, як у його романі «Каталепсія», і не в Мексиці чи Колумбії. Яким би божевільним це не здавалося, його викрала пара літніх професорів, одна з яких виявилася колегою. Якщо це їхній підвал, то він зовсім поруч із власним будинком, де Фредді, можливо, саме зараз читає у вітальні за чашкою кави. Але це навряд. Фредді пішов, принаймні, на якийсь час. Пішов після останньої сварки, як завжди в обурений. Він розглядає перехрещені металеві прути. Сталеві, акуратно зварені, напевне, у цій самій майстерні. На замовлення таке точно не роблять. І розчітка виглядає достатньо надійною. Він хапається за прут обома руками і трясе. Закріплено намертво. Він дивиться на стелю і бачить білі панелі з маленькими отворами. Звукоізоляція. Іскляне око, яке дивиться вниз. Хорхеп повертає до нього обличчя. «Хтось там є? Чого ви хочете?» Мовчання. Він викричався, але що це дало? Ви впевнені, що ув'язнюєте людину у підвальній клітці, а це точно підвал, з відром для блювання та туалетом для інвалідів, саме для того, щоб потім збігти сходами на її перший крик і пролепитати «Ой, вибачте, вибачте, мені так прикро». Йому треба помочитися. Немає сил терпіти. Він встає на ноги, тримаючись за решітку. Голову пронизує ще одна блискавиця Болю, але не така сильна, як та, яку він відчував, коли повертався до тями. Він човгає до унітазу, піднімає кришку, розстібає блискавку і намагається вичевити з себе трохи сечі. Спочатку не може, якою б гострою не здавалася потреба. Хорхе завжди прискіпливо ставився до приватності щодо відправлення організму, уникав громадських пісуарів, і тепер в голові постійно крутиться думка про скляне око, яке дивиться просто на нього. Він стоїть до нього спиною, і це трохи допомагає, але слабо. Тоді він починає рахувати, скільки днів залишилося в цьому місяці, потім скільки днів до Різдва, старого доброго фелі з і це спрацьовує. Він майже хвилину мочиться, а потім хапає одну з пляшок Дасані. Першим ковтком прополіскує рот, випльовує воду про дезінфікований унітаз, а потім допиває решту. Він повертається до град і оглядає довге приміщення. Порожня половина відразу за кліткою, сходи на гору – майстерня. Його очі постійно повертаються до стрічкової та торцювальної пилок. Ці об'єкти неприємні для споглядання, але не дивитися неможливо. Неможливо не уявляти високе скигління стрічкової пилки, коли вона вгризається у сосну чи кедр. Рууу. Він пам'ятає, як біг крізь дощ і туман. Пам'ятає Емілі та її чоловіка. Він пам'ятає, як його обдурили, а потім щось вкололи. Потім не пам'ятає нічого, крім темряви. Чому? Навіщо вони це зробили? «Може, поговоримо?» – звертається він до скляного ока. «Я готовий, як і ви. Просто скажіть, чого ви хочете?» Нічого. У кімнаті мертва тиша, за винятком звуків човгання його власних ніг і дзенькання каблучки, котрою він торкається, град. «Це не обручка. Вони з Фредді не одружені. Принаймні поки що, а можливо і ніколи не будуть, якщо справи підуть так і надалі». Хорхе зняв каблучку з пальця папі в лікарні через кілька хвилин після його смерті. Відтоді він її носить. Як давно він тут? Він дивиться на годинник, але це нестерпно. Годинник механічний. Ще один спогад про батька. Коли він його надягнув, стрілки стояли на першій п'ятнадцять. Дня чи ночі він не знає. І не пам'ятає, коли востаннє його заводив. Емілі і Роналд Гарріси. Чи Роберт? Йому відомо, хто вони, і це якось зловісно, чи не так? Це може бути зловісно, каже він собі. Оскільки сенсу кричати у звукоізольованій кімнаті немає, це може повернути дещо втамований головний біль. Він сідає на футон і починає чекати. Хай вже на біса хтось нарешті прийде і пояснить.